42. Az esküvő előestéjén Vili, apu és én vacsoráztunk a Clarence House-ban. Ott volt még Vili két násznagya, James és Thomas is. A közvéleményt úgy tájékoztatták, hogy én leszek a násznagy, ez azonban sima hazugság volt. A nyilvánosság arra számított, hogy én leszek az, a palota pedig nem látott más egyéb lehetőséget, mint hogy megerősítse ezt a vélekedést. Igazából Vili nem akarta, hogy Nász nagyként én mondjam a beszédet. Nem tartotta volna biztonságosnak és megnyugtatónak, ha mikrofonnal a kezemben azt mondok, amit akarok. Attól tartott, hogy valami nem teljesen helyén való megjegyzés is kicsúszna a számon. Ebben nyilván nem is tévedett nagyot. Ugyanakkor ez a hazugság kiváló védelmet jelentett James és Thomas, a két civil, a két ártatlan számára. Ha kiszivárgott volna, hogy ők lesznek Vili tanúi, a megvadult sajtó üldözte, követte, zaklatta volna őket, nyomozott volna utánuk, és tönkretette volna a családjaik életét. Mindketten félénk csendes rácok voltak. Biztosan nem tudtak volna kezelni egy ilyen támadást, és ez nem is lett volna elvárható tőlük. Vili el is magyarázta mindezt, nekem pedig a szemem serebbent. Felfogtam a okát. Sőt, jókat nevettünk, amikor azon elmélkedtünk, vajon milyen nem teljesen helyén való dolgokat mondanék a beszédben. Az esküvőt megelőző vacsora tehát kellemes és vidám hangulatú volt, annak ellenére, hogy Willy láthatóan szenvedett az esküvő előtti pániktól. Thomas és James belediktált néhány rumos kólát, a jelek szerint nyugtatólag hatottak az idegeire. Közben az északi sarkra vonatkozó történeteimmel szórakoztattam a társaságot. Apu nagyon érdeklődő volt, és együttérzéséről biztosított, amikor a fagyott fülemről és arcomról meséltem. Komoly erőfeszítésembe került, hogy ne osszam meg vele a részleteket, a hasonló sérülést elszenvedett hímtagomról is. Hazatérésemkor fedeztem fel elszörnyedve, hogy testem alsóbb régiói is elfagytak. Miközben fülem és arcom már gyógyuló félben volt, ugyanezt éppenséggel nem mondhattam el legnemesebb szervemről. Sőt, a probléma napról napra csak romlott. Nem is tudom, miért vonakodtam attól, hogy a péniszemről társalogjak apu vagy a többi úri ember jelenlétében. Hínvesszőm közérdekű ügynek számított, és sikerült némi kíváncsiságot kelteni vele a nyilvánosságban, mivel a sajtó korábban már alaposan kitárgyalta. Számtalan történet látott napvilágot különböző könyvekben és újságokban, még a The New York Times-ban is. Arról, hogy sem Willi, sem én nem vagyunk körülmetélve. Mind azt állították, hogy ezt Mamit tiltotta meg. Miközben való igaz, hogy sokkal nagyobb az esélye egy fallóz fagyási sérülésének, ha nincs körülmetélve, az összes sztori teljesen hamis volt. Még csecsemőkorban lenyiszantották azt, amit le kellett. Vacsora után bevettük magunkat a tévészobába, és megnéztük a híreket. Az újságírók a Klerenshaus szomszédságában táborozó embereket faggatták, abban reménykedve, hogy megtudják, ki küldnek majd az első sorokban. Az ablakhoz mentünk, és láttuk, hogy több ezeren lehetnek ott kint sátrakban és hálózsákokban, végig a mallon, a Buckingham palota, és a Trafalgar tér között. Sokan közülük ittak és énekeltek, néhányan vacsorát főztek, hordozható tűszejeiken. A többiek sétálgattak, daloltak, ünnepeltek, mintha nekik lenne az esküvőjük másnap délelőtt. A rumtól felhevült Vili felkiáltott. Ki kellene mennünk hozzájuk? SMS-ben közölte a biztonságiakkal, hogy ez a szándéka. Ők pedig azt válaszolták, Erősen ellenezzük a felvetést. Nem. Vágott vissza. Ez a helyes lépés. Ki akarok menni? Látnom kell őket. Megkért, hogy menjek vele. Könyörgött. Láttam a szemén, hogy a rum igencsak beütött. Valóban szüksége volt egy kísérőre. Fájdalmasan ismerős szerep volt ez számomra. De rendben. Ám legyen. Kimentünk. Végig sétáltunk a tömeg előtt, kezet fogtunk az emberekkel. Ők a legjobbakat kívánták Willinek, és elmondták, mennyire szeretik őt és kétet. Ugyanazzal a könnyes mosolyjal, valamint szeretetteli és szánakozó tekintettel fordultak mindkettőnk felé, amit azon az augusztusi napon is láthattunk 1997-ben. Ennek a gondolatnak a hatására csak a fejemet ráztam. Ez volt Vili nagy napjának, élete egyik legboldogabb napjának az előestéje, és még ekkor is elkerülhetetlenül felbukkant a legrosszabb nap emléke, a legrosszabb napunk emléke. Többször is ránéztem. Arca erősen kipirult, mintha őszem vette volna el a fagyást. Talán azért is intettünk búcsút a tömegnek még ideje korán. Be volt csípve. Érzelmileg és fizikailag is kimerültünk pihenésre volt szükségünk. Éppen ezért döbbentem meg, amikor reggel bementem hozzá, hogy elhozzam őt. Úgy nézett ki, mint aki egy szemúnyásnit sem aludt. Arca komor, szeme vérvörös volt. Minden rendben? Igen, ne, jól vagyok. Persze nem volt jól. Nem az udvari lovasság szalonkabát jellegű uniformisát, hanem az írgárda piros egyenruháját viselte. Azon töprengtem, hogy ez lehetette a fő probléma. Még korábban megkérdezte Nagyit, hogy viselhetnie-e az udvari lovasság öltözékét, aki úgy döntött, hogy az örökösnek az egyes számú szertartásos viseletet kell magára öltenie. Vili komorrá vált, amiatt, hogy csak ilyen csekély beleszólása lehet az esküvői viseletébe, hogy ilyen mértékben korlátozzák önálló döntésében, ejeles alkalom kapcsán is. Elmondta nekem néhányszor, hogy mennyire csalódott. Biztosítottam, hogy igazán pompásan fest az írgárda birodalmi koronával ékesített egyenruhájában és sapkájában rajta az ezred mottója. Kui, szeperábit! Kiválaszthat el? Ugyan kiválaszthatna el minket? Nem úgy tűnt, mint ha bármilyen hatást is tett volna rá. Másfelől én viszont tényleg nem néztem ki jól, és nem is éreztem magam kényelmesen a protokoll számomra előírt royal royal egyeruhában. Sosem viseltem még, és azt reméltem, hogy jó ideig nem is fogom. Hatalmas vál díszei és hajtókái vannak, én pedig elképzeltem, amint az emberek azt mondogatják, ki ez a félnótás. Úgy éreztem, mint a Johnny Bravo gicses kiadása lennék. Beszálltunk egy szilva árnyalatú Bentleybe, Egyikünk sem szólt egy szót sem, amíg a sofőr el nem indult. Amikor az autó mozgásba lendült, megtörtem a csendet. Bűz lesz. Az előző estírum utóhatása lehetett. Tréfásan résnyére nyitottam az ablakot, befogtam az orrom, és mentolos cukorkával kínáltam. Szája szeglete ekkor halványmosolyra húzódott. Két perc múlva a Bentley megállt. Rövid utazás volt. Mondtam. Kinéztem az ablakon. A Westminster apátsághoz érkeztünk. Mint mindig, ezen a helyen most is görsbe rándult a gyomrom. Arra gondoltam, semmi sem hasonlítható ahhoz, mint amikor valaki ott köt házasságot, ahol az édesanyja gyászszertartása zajlott. Villére pillantottam, ő is ugyanerre gondolt vajon? Szorosan egymás mellett haladva léptünk be. Még egyszer ránéztem az egyen ruhájára és a sapkájára. Ugyan kiválasztatna el minket. Katonák voltunk, felnőtt emberek, mégis ugyanazzal a kisfiú tartással vonultunk, mint amikor Mamiko porsóját kísértük. Miért tették ezt velünk a felnőttek? Bevonultunk a templomba, végigmentünk a pacsorok közötti folyosón, majd beléptünk az oltár közelében lévő oldalhelyiségbe, a kriptába. Ebben az épületben minden a halált idézte. Nem csupán mi temetésének emléke kísértett. Három ezernél is több hol feküdt alattunk és mögöttünk. A patsorok alatt, a falakba ékelve temettek ide háborús bűnösöket, tudósokat és szenteket, a nemzetközösség színejavát. Itt nyugodott Isaac Newton, Charles Dickens, Coucher, valamint 13 király és 18 királynő. Még mindig nehéz volt arra gondolni, hogy mami már a holtak birodalmában jár. Mami, aki travoltával táncolt, eltonna a perlekedett, elkápráztatta a párt. valóban oda át lenne Newton és Coucher szellemének társaságában. A mamira, a halára és a fajtósérült sérült irányuló gondolataim közepette, Fennállt a veszély, hogy legalább annyira nyugtalanná válok, mint a vőlegény. Elkezdtem hát járkálni, rázogattam a karomat, és hallgattam a pacsorokban ülő tömeg Ők már érkezésünk előtt két órával helyet foglaltak. Nyilván te is sejtett, hogy sokunknak már igencsak tele lehet a hólyagja, mondtam Vilinek. Így próbáltam oldani a feszültséget. Semmi reakció. Felállt, és ő is járkálni kezdett. Újból próbálkoztam. A jeggyűrű! Ó, ne! Hol lehet? Hová tettem vajon azt a nyavajás kacatot? Aztán egyszer csak előhúztam. Hú! Elmosolyodott, és folytatta a járkálást. Még akkor sem tudtam volna elveszíteni a gyűrűt, ha akartam volna. Egy különleges kenguruerszényt vartak a zubbonyom belsejébe. Ez az én ötletem volt, ebből is látszik, hogy mennyire komolyan vettem ünnepélyes kötelezettségemet, és milyen megtiszteltetés volt, hogy részese lehettem. Kivettem a gyűrűt a zsebből, és a fény felé tartottam. Egy vékony, velszi aranyból készült pánt volt, amelyet egy nagyobb, mint egy száz évvel ezelőtt a királyi családnak adományozott darabból fejtettek le, mielőtt megmunkálták. Ebből a nagyobb tömbből készült Nagy és Margit hercegnője gyűrűje is, de azt hallottam, hogy a készlet kezdett jócskán megcsappanni. Mire megnősülök, ha egyáltalán megnősülök, már semmi nem marad belőle. Nem emlékszem rá, mikor léptem ki a kriptából, és mentem az oltárhoz. Nem tudom felidézni a beszédeket, vagy azt, hogy miként vettem elő a gyűrűt, és adtam oda a bátyámnak. A szertartás túlnyomó részt egy nagy fehér folt. Emlékszem viszont arra, hogy két a pacsorok között lépdel és fantasztikusan néz ki. Fel tudom idézni, amint Vili vele együtt halad, majd eltűnnek az ajtó mögött, és beszállnak a hintóba, ami átviszi őket a Buckingham palotába, és belépnek abba az örök hűségbe, amelyet egymásnak fogadtak. Emlékszem, arra gondoltam, Isten veletek. Szerettem új sógornőmet, aki inkább volt számomra nővérem, mint újrokon. Sosem volt nővérem, pedig szerettem volna, és örültem, hogy ő mindig Vili mellett fogálni. Kiválóan illett a bátyámhoz. Láthatóan boldoggá tették egymást, ez pedig engem is boldogsággal töltött el. Zsigereimben azonban letagadhatatlanul éreztem, hogy egy újabb búcsúzást kellett megélnem e szörnyű mennyezet alatt. Egy újabb elválást. A testvér, akit aznap reggel a Westminster apátságba kísértem, eltávozott. Örökre. Ő soha nem lesz már mindenek előtt, és kizárólag Vili. Soha többé nem lovagolunk együtt a leszotói vidéken át, miközben köpönyegünk mögöttünk lebeg a szélben, és nem osztozunk már egy lószagú házon, miközben pilótává képeznek bennünket. Ugyan kiválaszthatna el minket. Maga az élet. Ugyanez az érzés fogott el, amikor apu megnősült, és nem igazolódott be a sejtelmem. A kamilla korszakban egyre kevesebbet láttam őt, pont ahogy megjósoltam. A kicsi kívül örömteli eseménynek számító esküvők, egyszers mind félig-meddig temetések is, mivel az elhangzott fogadalmakat követően az emberek hajlamossá váltak arra, hogy eltűnjenek. Az jutott eszembe, hogy önazonosságunk voltak éppen egy hierarchikus építmény. Most elsősorban ez vagyok, az vagyok, aztán valami más leszek, majd megint valami más, és így tovább egészen a halálunkig, megszakítás nélkül. Minden új identitás az én újabb trónja, csak hogy egyre jobban eltávolít bennünket az eredeti énünktől, énünk legbelső magjától, a gyermektől. Való igaz, hogy a fejlődés, az érés, a bölcsességhez vezető út mind-mind természetes és egészséges folyamatok, de minden változás egyre inkább elhalványítja a gyermekkor tisztaságát. Aztán, ahogy a kicsiny aranytömb esetében, szétforgácsolódik és ellenyészik. Legalábbis ezt gondoltam azon a napon. Nagy testvérem, Vili, tovább lépett ezen a bizonyos úton, Ezután először fér lesz, majd apa, nagyapa, és így tovább. Új személyé válik, sőt, sok új személyé válik, és ezek egyike sem lesz már Vili. Ő lesz Cambridge hercege, annak a címnek a birtokosa, amit nagy választott számára. Milyen jó neki? gondoltam. Sőt, nagyszerű. Nekem viszont veszteség. Úgy vélem, hogy a reakcióm hasonló volt ahhoz, mint amit akkor éreztem, amikor első alkalommal másztam be az apacsba. Mivel hozzászoktam, hogy van mellettem valaki, akit mint a képnek tekinthetek, ezért a változást követően szörnyen magamra maradtam. Ráadásul, mint újdonsült eu Mi lehetett vajon a világ mindenség szándéka, hogy ugyanakkor foszt meg a hímtagomtól, amikor elszakítja tőlem a bátyámat? Órákkal később a fogadásom volt néhány hozzászólásom. Nem tartottam beszédet, csupán egy rövid, bevezető jellegű szöveget mondtam a nász nagy köszöntője előtt. William elmondta nekem néhányszor, hogy a konferencié szerepét szánja nekem. Utána kellett néznem a szó jelentésének. A sajtó kimerítő részletességgel tájékoztatott a bevezető szöveggel kapcsolatos felkészülésemről. Többek között arról, hogy miként eszteltem ezeknek a mondatoknak a hatását, amikor telefonon beszéltem chelsea és mennyire dühös lettem, majd végül kapituláltam, amikor arra figyelmeztetett, hogy ne célozgassak két dögös lábaira. Ez mind-mind eszement baromság volt. Sosem kérdeztem telefonon Chelsea-t, a tervezett mondandómról, hiszen már nem voltunk rendszeres kapcsolatban. Ezért is érdeklődött nálam Vili, mielőtt meghívta volna őt az esküvőre. Nem akarta, hogy bármelyikünk is kényelmetlenül érezze magát. Igazság szerint valóban teszteltem a szöveg néhány sorát GLP-n, a nagy része azonban rögtönzés volt. Mondtam néhány tréfás dolgot a gyermekkorunkról, és egy őrült sztorit arról az időről, amikor vízi labdázott, majd felolvastam néhány vicces részletet, a nagy gratuláló leveleiből. Egy amerikai fickó azt üzente, hogy valami különleges dolgot akart készíteni Cambridge új hercegnője számára. A fejébe vette, hogy Hermelinek garmadáját gyűjti be, mivel a királyi családban komoly hagyományjal bír az ezen állatok bundájából származó prémek viselése. Ez a rendkívül lelkes jenki elmagyarázta, hogy az általa megálmodott öltözet elkészítéséhez ezer hermelint szándékozott befogni. Te jó Isten, talán egy sátorhoz kellett neki ennyi állat? Végül mindössze kettőt sikerült felhajtania. Nehéz idők járnak a hermelinekre, mondtam. Majd hozzátettem, hogy az amerikai végül rögtönzött, rájuk jellemző módon a legjobbat hozta ki a dologból. Összevarta, amilye volt, a végeredményt pedig a magasba emeltem. A teremben mindenkinek elállt a lélegzete. Egy tangabugyit tartottam a kezemben. Lágy volt és prémes. A néhány sejem zsinóra erősített, vé alakú hermelimből készült szörmedarab nem volt nagyobb, mint a gyűrű számára a zubbonyomba vart erszény. A visszafojtott pillanatokat a nevetés és szívet melengető örömteli hulláma váltotta fel. Amikor ismét elcsendesedett a terem, egy komoly megjegyzéssel zártam a szövegemet, mamira gondolva fogalmaztam meg. Mennyire szeretett volna itt lenni, mennyire szerette volna kétet, és mennyire boldog lett volna, ha látja a szerelmet, amire együtt rátaláltatok. Nem néztem fel, miközben kimondtam ezeket a szavakat. Nem kockáztattam a szemkontaktust apuval vagy kamillával, de legfőképpen villivel. Mami temetése óta nem sírtam, és most sem szándékoztam. Igazából nem is vágytam más arcot látni, csak Mamiét. Lelki szemeim előtt kristálytisztán érzékeltem mindent beragyogó jelenlétét Vili életének nagy napján, valamint azt is, ahogyan a jó ízűen nevet a Hermelin kikészített bundáján.